Розділ 57. Тим часом сонце спускалося до обрію, і, мов би, плавалося в призахідній заграві. Видовище завершилось. Люд почав покидати амфітеатр і вихлюпуватися через воміторії на місто. Августиани тільки зволікали, очікуючи, поки спаде хвиля. Весь їхній гурт, покинувши свої місця, зібрався біля підвищення де імператор опинився знову, щоб вислухати похвали. Хоча глядачі не шкодували йому оплесків, одразу ж після закінчення пісні, цього було для нього недосить. Сподівався ж бо шаленого захвату. Марно звучали тепер славослів'я, марно весталки цілували його божественні руки, а рубрія схилилася до нього так, що аж родувата її голова торкнулася його грудей. Нерон був незадоволений і не міг цього приховати. Дивувало його також і непокоїло водночас, що Петроній зберігає мовчанку. Які-небудь хвалебні слівця, а разом з тим влучно відзначені вдалі місця пісні з його вуст, були б йому в ту хвилину великою втіхою. Врешті, не витримавши, кивнув Петронію, і коли той піднявся на підвищення, сказав «Скажи». І Петроній відповів холодно. «Мовчу, бо не можу знайти слів. Перевершив сам себе». Так і мені здавалося, от ж цей люд. Чи можна вимагати простолюдинів, аби зналися на поезії? Отже, зауважуєш і ти, що не подякували мені так, як я на те заслужив, бо невдалий час обрав. «Чому?» тому що мозок, задурманений запахом крові, не здатний слухати уважно. Нерон стиснув кулаки і відповів, «Ах, ці християни спалили Рим, а тепер кривдять і мене! Які ще кари для них вигадати?» Петроні зрозумів, що йде невірним шляхом, і що слова його чинять дію протилежно тій, якої б він хотів досягти. Тож, бажаючи відвернути думку імператора в інший бік, нахилився до нього і прошепотів. «Пісня твоя чудова, але зроблю тобі тільки одне зауваження. Четвертому рядку, третьої строфи, метрика далеко не найкраща». Нерон почервонів від сорому, ніби його зловили на ганебному вчинку. Подивився з перестрахом і відповів так само тихо. «Ти все помічаєш». Знаю, перероблю, але ніхто більше не помітив, правда? Ти ж заклинаю тебе любов'ю богів, не говори нікому, якщо тобі життя дороге. На це Петроній насупив брови і з виразом нудьги та нехоті відповів. Можеш мене, божественний скарати на смерть, якщо тобі заважаю. Та не лякай нею мене. Поза як боги ліпше знають, чи боюсь її. І, говорячи так, почав дивитися імператору просто вічі. Той же за хвилину відповів. Не гнівайся, знаю, що тебе люблю. Погана прикмета, подумав Петроній. Хотів сьогодні запросити вас на банкет, вів далі Нерон але волію зачинитись і шліфувати той клятий рядок третьої строфи. Крім тебе помилку міг помітити ще Сенека, а може й Секунд Карин, але зараз їх позбудуся. Сказавши це, вогукав Сенеку і повідомив йому, що посилаю його разом із Акратом і Секундом Карином до Італії та в усі провінції по гроші, які наказує їм стягнути з міст, зі знаменитих храмів, словом звідусіль, де тільки можна їх буде знайти або витиснути. Але Сенека, який зрозумів, що його змушують бути грабіжником, святотатцем і розбійником, рішуче відмовився. «Мушу їхати в село, повелителю», – сказав, «і там очікувати смерті, поза як я старий, і нерви мої хворі». Іберійські нерви Сенеки були міцнішими за хілонови, і не такі вже й хворі, але здоров'я його було загалом кепське бо схожий був на тінь, і голова останнім часом побіліла повністю. Нерон подивився на нього і подумав, що, може, дійсно чекатиме недовго на його смерть, і відповів, «Не хочу наражати тебе на небезпеку подорожі, якщо хворий, але ж з любові, що її маю до тебе, бажаю тебе мати поблизу, тож замість поїздки в село зачинишся в своєму домі і не покидатимеш його» після чого розсміявся і додав. «Коли пошлю Акрата і Карина самих, то це все одно, що посилати вовків за вівцями. Кожна ними поставити начальником». «Постав мене, повелителю», – сказав доміцій Афр. «Ні, не хочу накликати на Рим гніву Меркурія, якого ви присоромили, перевершивши його у злодійському ремеслі. Треба мені якого-небудь стоїка» як Сенека, або як мій новий друг, філософ Хілон. Сказавши це, почав оглядатися і запитав, а що сталося з Хілоном? Хілон же, прийшовши до тями на свіжому повітрі і, повернувшись до амфітеатру, ще коли імператор співав, підступив ближче і сказав, я тут, сяючий сину Гіліоса і Селени, був хворим, але твій спів зцілив мене. «Пошлю тебе до Ахаї», – сказав Нерон. «Ти мусиш знати до Аса, скільки там є в кожному храмі. Вчини так, Озевсе. О, і боги припровадять тобі таку данину, якої ніколи нікому не припроваджували. Чинив би так, але не хочу тебе позбавляти можливості бачити ігри». «О, вале, сказав Хілон. Але густяни, зрадівши, що настрій імператора поліпшився, почали сміятися та кричати: "Ні-ні, повелителю, не позбавляй цього мужнього грека можливості бачити ігри. Але позбав мене можливості бачити цих крикливих капіталійських гусят, чий мозок взятий разом не заповнить і жолудневої шкаралупки", заперечив Хілон. "Пишу ось, первородний сину Аполлона, гімн по-грецьки на твою честь" і тому хочу провести кілька днів у храмі Музь, аби благати їх про натхнення. — О, ні! — закричав Нерон. — Хочеш ухилитися від наступних ігор? Нічого не вийде. Присягаюся повелителю, що пишу гімн. Так будеш писати вночі. Благай Діану про натхнення, адже вона сестра Аполона. Хілон опустив голову, поглядаючи зі злістю на присутніх які знову почали сміятися. Імператор вже звернувся до Сенеціона і до Суїлія Неруліна. — Уявіть собі, — сказав він, — із призначених на сьогодні християн вдалося впоратися ледве що з половиною. На це старий Аквіл Регул, великий знавець всього, що стосується амфітеатру, подумав хвилину і зауважив. Ті видовища, в яких виступають люди, Сіни Арміс і сіни Арте тривають так само довго, але менш цікаво». «Накажу давати їм зброю», – відповів Нерон. А забоводний мистин раптом вийшов із стану задумливості і запитав таємничим голосом, «Чи помітили ви, що вони, помираючи, щось бачать, дивляться вгору і помирають, буцімто й без страждань?» Я певен, вони щось бачать. Сказавши це, підвів очі до отвору в даху імфітеатру, над яким, уже ніч почала розтилати свій всипаний зірками Веларій. Але решта гостіанів відповіли сміхом і жартіливими припущеннями, що християни можуть бачити у хвилину смерті. Тим часом імператор подав знак рабам із смолоскипами і покинув цирк а за ним – весталки, сенатори, сановники і августіани. Ніч була ясна, тепла. Перед цирком ще товпилися люди, що хотіли побачити імператора, та якісь похмурі, мовчазні. Тут і там пролунали оплески і стихли відразу. Скрипучі повози все ще вивозили зі сполярію криваві останки християн. Петроні й Вініцій сиділи на ношах мовчки. Тільки поблизу віли Петроній запитав, «Чи подумав ти про те, що я тобі говорив?» «Так», – відповів Вініцій, «Чи ти віриш, що тепер і для мене ця справа найбільшої ваги? Мушу її визволити на перекір імператору і Тигеліну. Це боротьба, в якій я твердо вирішив перемогти. Така собі гра, в якій хочу виграти». Хоч би ціною власного життя. Сьогоднішній день втвердив мене в цьому намірі. Нехай тебе винагородить Христос. Ось побачиш. Так розмовляючи, зупинилися перед дверима Вілли і зійшли з нож. В цю хвилину якась темна постать наблизилася до них і запитала. «Ти шляхетний Вініцій?» «Так», – відповів трибун. «Чого тобі треба?» «Я Назарій, син Миріам, прийшов із в'язниці і приніс тобі звістку про Лію». Гініцій поклав йому руку на плече і присвітлі смолоски подивився йому в вічі, не в силі вимовитись слова, але Назарій відгадав запитання, що завмерло на його вустах, і відповів, «Поки що жива. Урс послав мене до тебе, сказати, що вона лежить у гарячці». Молиться і повторяє твоє ім'я. Айвініцій відповів. Слава Христу, який може повернути її мені. Потім, взявши Назарія за руку, провів його до бібліотеки. За хвилину одначе надійшов і Петроній, аби чути їхню розмову. Хвороба вберегла її від ганьби. Нелюдиці бояться зарази, сказав хлопець. Урси, лікар главк, не відходять від її ложа ні вдень, ні вночі. Чи охоронці лишилися ті самі? Так, пане, і лія в їхній кімнаті. В'язні, що були в нижньому приміщенні, перемерли всі від пропасниці або задихнулися від спеки. Хто ти? запитав Петроні. Шляхитний війніці мене знає. Я син вдови, в якої мешкала Лігія. І християнин? Хлопець поглянув, запитливо на Вініція, але бачачи, що той у цю хвилину молиться, підвів голову і сказав. Так, яким чином тобі вдається вільно проходити до в'язниці? Я найнявся, пане, виносити тіла померлих і зробив це для того, щоб допомагати моїм братам і приносити їм з міста вісті. Петроній почав придивлятися уважніше до гарного обличчя хлопця його блакитних очей, чорного густого волосся, після чого запитав, «З якого краю, хлопче?» «Я галилеянин, пане». «Чи хотів би ти, щоб Лігія була вільна?» Хлопець підвів очі до гори. «Хоч би й сам потім мусив померти?» В цей час Вініці перестав молитись і сказав, «Скажи охоронцям, аби поклали її до труни, як померло, «Добери собі помічників, які вночі разом з тобою винесуть її. Поблизу смердючих ям ви знайдете людей, які чекатимуть на вас із ношами, і отдасте їм труну. Охоронцям від мене, що дам їм стільки золота, скільки зможе кожен понести у своєму плащі». І коли так сказав, обличчя його втратило звичний мартовний вираз. Прокинувся в ньому воїн якому сподівання повернуло колишню енергію. Назарій спалахнув від радості і, підвівши руки, закричав, «Нехай Христос стілить її, тепер же вона буде вільною». «Гадаєш, охоронці погодяться?» – запитав Петроній. «Вони, пане, тільки знали б, що не чекає на них за це кара і муки». «Саме так», – сказав Вініцій, «охоронці хотіли погодитися навіть на її втечу» тим паче дозволять її винести, як мертву. «Є, щоправда, чоловік, – сказав Назарій, – який перевіряє розжареним залізом чи тіла, що їх виносимо, мертві. Але цей бере всього по кілька сестерців за те, щоб не торкатися залізом лиця покійного. За один ауреус він торкнеться труни, а не тіла. «Скажи йому, що він отримує повний гаманець ауреусів, – сказав Петроній. Але чи зумієш добрати певних помічників? Зумію добрати таких, які за гроші продадуть власних дружин і дітей. Де ж ти їх знайдеш? У самій в'язниці або в місті. Охоронці, якщо їм заплатити, впустять кого захочу. У такому разі проведеш туди, як найманця мене, сказав Вініцій. Але Петроні категорично почав його відраджувати, щоб цього не робив. Протур'янці можуть його впізнати, навіть переодягненого, і тоді все пропаде. «Ані до в'язниці, ані до смердючих ям», – сказав він. «Треба, аби всі, і імператори Тигелін, були переконані, що вона померла, інакше відразу ж спорядять погоню. Підозру можемо приспати лише одним способом. Коли її вивезуть в Албанські гори або далі на Сицилію, ми залишимося в Римі». Через тиждень або два ти захворієш і викличеш Неронового лікаря. Він тобі порадить поїхати в гори. Тоді поєднайтесь, а потім. Тут замислившись на хвилину, далі махнув рукою, мовив. Потім настануть, може, інші часи. Нехай Христос змилується над нею, сказав Венеція. Бо ти говориш про Сицилію, а вона хвора. І може померти. Розмістимо її тим часом ближче. Її вилікує саме повітря. Тільки вирвати її з в'язниці. Чи нема в тебе в горах якого-небудь орендаря, що йому ти можеш довіряти? Є, маю, а вже ж, відповів поклапило Фініці. Є біля коріол у горах певний чоловік, який на руках носив мене, коли я був іще дитям, який любить мене й досі. Петроній подав йому таблички. «Напиши до нього, аби прибув завтра. Їнця пошлю негайно». Сказавши це, погукав до глядача Атрію і отдав розпорядження. За кілька хвилин раб на коні сказав вже крізь ніч до Коріол. «Хотів би, – сказав Вініцій, – аби Урс супроводжував її в дорозі. Мені було б спокійніше». «Так, пане, – сказав Назарій, – це чоловік над людської сили, який виламає грати і піде за нею. Є одне вікно над прямовисною високою стіною, під яким охоронець не стоїть. Принесу урсові мотузку, а решту він зробить сам. Присягаюся, Геркулесом, сказав Петроні. Нехай виривається, як йому заманеться, але не разом із нею, і не через два або три дні після неї. Підуть за ним слідом і виявлять її схованку присягаюся Геркулесом. Чи хочете загубити себе і її? Забороняю вам згадувати при ньому коріоли, інакше я умиваю руки. Обидва визнали слушність його зауваження і замовкли. Потім Назарій почав прощатися, обіцяючи прийти завтра на світанку. І з охоронцями сподівався домовитися цієї ночі, але передусім хотів забігти до матері, яка в ці непевні та страшні часи не мала через нього жодної хвилини спокою. Помічника вирішив не шукати в місті, а знайти і підкупити кого-небудь із тих, які разом з ним виносили трупи із в'язниці. Перед тим, як піти, одначе, затримався і, відвівши бік Вініція, почав шепотіти. «Пане, я не скажу про наш намір нікому, навіть матері» але апостол Петро обіцяв прийти до нас із амфітеатру, і йому я розповім усе. Можеш у цьому домі говорити голосно, відповів Веніцій. Апостол Петро був в амфітеатрі разом із людьми Петронія. Зрештою, я сам піду з тобою. І наказав подати собі плащ раба, після чого обидва вийшли. Петроній глибоко зітхнув. Бажав раніше, думав він, аби померла від тієї пропасниці, бо для мені це було б це не найстрашнішим. Але тепер готовий пожертвувати Ескулапові золотий триніг за її видуження. Ах ти, агенобарбе, хочеш тобі влаштувати забаву і страждань закоханого. А ти, Августо, спершу заздрила красі дівчини, а тепер жерла б їжевцем, тому що загинув твій руфій. Ти, Тегелі, не хочеш її знищити на зло мені. Побачимо. Я вам говорю, що очі ваші не побачать її на арені. Або помре власною смертю, або її вирву у вас, як з собачої пащі. І вирву так, що не знатимете про це. А потім, дивлячись на вас, думатиму. Ото бовдури, яких Петронія бів навколо пальця. І задоволений собою, попрямував до триклінію, де разом з імнікою сів вечеряти. Лектор читав їм в той час іделії Феокріта. На дворі вітер нагнав хмар з боку сорокту, і раптова гроза порушила тишу погожої літньої ночі. Час від часу гуркіт грому розлягався над сімома пагорбами. Вони ж поряд на своїх ложах за столом слухали сільського поета – який з півучою дорійською говіркою славив пастушу любов. І потім, заспокоєні, готувалися до приємного відпочинку. До того, що правда, повернувся Вініцій. Петроній, довідавшись про його повернення, вийшов до нього і запитав. «Ну що? Чи не придумали чогось нового, і чи Назарій пішов уже до в'язниці?» «Так», – відповів молодик – пригладжуючи мокре від душу волосся. Назарій пішов домовлятися з охоронцями. А я бачив Петра, який наказав мені молитись і сподіватись. То добре. Якщо все піде благополучно, наступної ночі можна буде її винести. Орендар із людьми має бути на світанні. Це дорога недалека. Спочинь тепер. Але опустився пустився навколішки у своєму кубікулі, і почав молитися. На світанку прибув з-під коріол орендар Нієр, привівши з собою, згідно з розпорядженням мініція, мулів, ноші і чотирьох надійних людей, відібраних із британських храбів, яких, зрештою, залишив передбачливо на дворі в Субурі. Вініція, який не спав усю ніч, вийшов йому назустріч, той же розчулився, бачачи свого молодого хазяїна, і цілуючи йому руки й очі, сказав «Любий, чи ти хворий? Чи горе висело з тебе кров з обличчя? Бо летве тебе з першого погляду впізнав». Вініцій повів його до внутрішньої колонади Ксисту і там відкрив йому таємницю. Ніар слухав його із осередженою увагою, і на його міцному обличчі відбувалося велике хвилювання, яке він навіть не намагався приховати. «Так значить вона християнка?» – сказав він, і подивився, запитливо в обличчя Вініція, а той здогадався, мабуть, про що питає його погляд, бо відповів, «І я християнин». Тоді в очах Нієра блиснули сльози, з хвилину він мовчав, а потім підвів до гори руки і сказав, Одякую тобі, Христе, що зняв більма з найдорожчих мені очей!» Потім обійняв голову Вініція і, плачучи від щастя, почав цілувати його чоло. Через деякий час прийшов Петроній, ведучи Назарія. «Гарні новини!» – вигукнув здалеку. «Новини дійсно були гарні. Перед усім лікар Главк ручався за життя Лігії» хоча мала в ту саму тюремну пропасницю, від якої в Туліанумі і по інших в'язницях помирали щодня сотні людей. Щодо охоронців і чоловіка, який перевіряв трупи розжареним залізом, не було ні найменших труднощів. Із помічником Атісом теж домовились. «Зробили ми отвори в труні так, аби хвора могла дихати», – розповідав Назарій. Уся небезпека в тому, що вона може застогнати або покликати, коли проходитиме через претуріанців. Але вона дуже ослабла і з самого ранку лежить із заплющеними очима. Зрештою, главктав їй на піснодійний, який сам приготував із принесених мною з міста ліків. Вікно труни не буде прибите, знімете легко і заберете хвору до нож. «Ми ж вкладемо в трону мішок із піском, який мусите мати на поготові». Мініцій слухав ті слова, блідий був як полотно, але слухав із напруженою увагою, ніби за залегідь, вгадуючи, що Назарій має сказати. «Чи інших, якихось тіл, не виноситимуть із в'язниці?» запитав Петроній. «Померло цієї ночі з двадцятеро людей» а до вечора помре ще кільканадцять, – сказав хлопець. Ми мусимо йти загальною вервечкою, але постараємося сповільнити крок, аби відстати. На першому ж повороті супутник мій вдавано закульгає. Таким чином залишимося далеко позаду. Ви чекайте на нас біля малого храму Лібітини, аби тільки Бог дав нам ніч найтемнішу. – Бог дасть, – сказав Нієр. Вчора був ясний вечір, а потім раптово здійнялася гроза. Сьогодні небо знову чисте, але парить зранку. Тепер щоночі будуть дощі та грози. «Чи йде тебе світла?» – запитав Вініцій. «Попереду лише несуть смолоскипи. Ви про всяк випадок будьте біля храму Олібітини, як стемніє. Хоча зазвичай виносимо трупи біля опівночі». Замовкли. Чути було тільки прискорене дихання Вініція. Петроній звернувся до нього. Казав я вчора, що найліпше було б, якби ми обидва залишились вдома. Тепер все-таки бачу, що і мені самому неможливо буде всидіти. Зрештою, коли б йшлося про втечу, треба було б дотримуватися більшої обережності. Але поза же її виносять як мертву, здається, ні в кого не виникне ніякої підозри. «Так, так», – відповів Вініцій, – «я мушу бути там, сам її вийму струни». «Коли вона вже буде в моєму домі під коріолами, відповідаю за нею», – сказав Нєр. На тому скінчилася розмова. Ніер попрямував на заїжджий двір до своїх людей. Назарій, засунувши під туніку гаманець з золотом, вирушив до в'язниці». Для Вініція розпочався день повний неспокою, гарячки, тривоги, очікування. «Справа має піти, бо добре задумана», – сказав йому Петроній. «Ліпше, здається, неможливо. Ти мусиш прикидатися зажуреним, ходити в темній тозі. Але в цирку бувати треба. Нехай бачать тебе. Так усе обмірковано, що не може бути розчарування. Але...» «Все-таки ти цілковито впевнений у твоєму орендарі?» «Він християнин», – відповів Веніцій. Петроній подивився на нього здивуванням, дивуванням. Потім, здвигуючи плечі, мамовив, ніби сам до себе, «Присягаюся по луксом, як це одначе розповсюджується і як вкорінюється в душах людських. За такої небезпеки люди відриклися б одразу від усіх богів римських, Грецьких і єгипетських. Це все-таки дивно. Присягаюся по луксам. Коли б я вірив, що на світі щось іще іде від наших богів, обіцяв би кожному по шість білих биків, а Юпітеру Капітолійському – дванадцять. Але ти теж не скупись на обітниці своєму Христу. Я йому віддав душу, відповів вінці, І розійшлися. Петроній повернувся до Кубікулу. В Вініці же пішов подивитися здалеку на в'їзницю. Звідти пішов аж до схилу Ватиканського пагорба, до тієї хатини землекопа, в якій з рук апостола дістав хрещення. Здавалося йому, що в тій хатині Христос вислухає його ліпше, ніж будь те. Отож, відчукавши її та впавши на землю, напружив усі сили своєї Зболілої душі в молитві про милосердя І занурився в неї так, що забув, де він є І що з ним діється Після полудня вже вивели його із забуття звуки труб Які долинали з нейронового цирку Вийшов тоді з хатини І почав дивитися навколо очима людини Яка щойно прокинулась Стояла спека і тиша яку переривали тільки часом звуки міді та невтомне цвірчання коників. Парило. Небо над містом було ще блакитне, але з боку Сабінських гір низько над самим обрієм збиралися темні хмари. Вініцій повернувся додому. Ватрій чекав на нього Петроній. «Був на палатині», – сказав. «З'явився там навмисно і навіть сів грати в кості». Ваніція ввечері бенкет, і я обіцяв, що ми прийдемо, але тільки до півночі, поза як мушу виспатись. Принаймні я там буду, і добре було б, якби й ти був. Чи не було якихось вістей від Нєра або від Назарія? запитав Ініці. Ні, побачимо їх лише у півночі. А ти помітив, що насувається гроза? Так. Завтра має бути видовище. Розпинатимуть християн. Але, може, дощ стане на заваді. Потім підійшов до Вініція. І, торкнувшись його плеча, мовив. Але її не побачиш на хресті. Лише в коріолах. Присягаюся касторам. Не віддав би тієї хвилини, в якій ми її визволимо. За всі геми Рима. Вечер уже близько. Дійсно, смеркало, і темрява почала огортати місто раніше, ніж зазвичай, через хмари, що закрили все видно коло. З настанням вечора пішов великий дощ, який, паруючи на розпеченому денною спекою каміння, наповним туманом вулиці міста. Потім він то посилювався, то затихав, то знову налітав короткими поривами. Ходімо врешті сказав Вініцій, через грозу можуть почати раніше виноситі тіла із в'язниці. «Час», – відповів Петроній. І, накинувши гальські плащі з каптурами, вийшли через садову хвіртку на вулицю. Петроній озброївся коротким римським кинжалом – сікою, який брав завжди з собою в нічні походи. Місто було через грозу безлюдним, Час від часу блискавка розтинала хмари, освітлюючи яскравим спалахом, зведені заново або ті, що тільки споруджувались. Будинки і мокрі кам'яні плити, якими викладено було вулиці. При такому світлі побачили врешті біля доволі довгого шляху пагорб, на якому стояв маленький храм Лобітини, а під пагорбом – людей із мулами та кіньми. «Ніере!» – погукав тихо в «Це я, пане!» – озвався голос із душу. «Все готово?» «Так, любий, тільки стемніло, ми вже були на місці. Але сховайтеся під кручею, бо намокнути наскрізь – яка гроза? Гадаю, все буде гаразд?» Дійсно, побоювання Ніера справдилися. Поза як невдовзі, Почалася ще більша гроза і град, спершу дрібний, а потім все більший і густіший. Одразу ж похолоднішало. Вони ж, стоячи під кручею, закриті від вітру і крижаних куль, розмовляли притишеними голосами: Якщо нас хто й побачить, сказав Ніяр, не виникне ніякої підозри. Маємо вигляд людей, які перестоюють грозу але боюся, щоб не відклали винесення трупів до завтра. «Град не падатиме довго», – сказав Петроній. «Мусимо чекати хоча б до ранку». Дійсно, чекали, наслухаючи, чи не налетить до них відлуння жалобної ходи. Град і справді перестав, але відразу ж зашуміла злива. Часом зривався вітер і приносив збоку смердючих ям жахливий трупний запах, бо тіла там закопували неглибоко і недбало. Раптом Н'єр сказав, «Бачу в тумані вогник. Один, другий, третій – це смолоскипи!» І звернувся до людей, «Глядіть, щоб молини форкали!» «Ідуть!» – сказав Петроній. Вогні ставали все виразнішими, і за хвилину можна було вже розрізнити хитливе під вітром полум'я смолоскипів. Ніер почав хреститися і шепотіти молитву. Тим часом похмура процесія наближалася, і врешті, порівнявшись із храмом Любітини, спинилась. Петроній, Вініцій і Нієр притислися мовчки до кручі, не розуміючи, що це означає. Але носії спинилися тільки для того, щоб пообв'язувати собі лиця та роти ганчірками для захисту від задушливого смороду, який біля самих пудикул був нестерпним. Потім підняли ноші з трунами і пішли далі. Одна тільки труна лишилася на місці навпроти храму. Вініці кинувся до неї, а за ним Петроній, Нієр і два раби брити з ношами. Але перш ніж вони добігли, в темряві почувся пригнічений голос Назарія. «Пане, перевели її разом з Урсом до Схвіллянської в'язниці. Ми несемо інше тіло, а її забрали близько півночі». Петроній, повернувшись додому, насупився як чорна хмара і навіть не намагався втішати Вініція розумів, що про визволення лігії зі сквіліанських підземель немає чого й думати. Здогадувався, що, мабуть, тому переведено її Стуляному, щоб не померла від пропасниці, та щоб не уникла призначеного їй амфітеатру. Та це було доказом того, що за нею стежили і охороняли її пильніше, ніж інших. Петруньо до глибини душі було жаль – і її, і Веніція, Але крім того, мучила його й та думка, що вперше в житті щось йому не вдалося. І що вперше він виявився переможеним у боротьбі. «Фортуна, здається, мене покидає», – мовив собі. «Але боги помиляються, коли гадають, що погоджуся на таке приміром життя, як у нього». Тут глянув на Вініція – що також дивився на нього розширеними зіницями. «Що з тобою? У тебе пропасниця?» – мовив Петроній. А той відповів якимось дивним, пригніченим і повільним голосом, як хвора дитина. А я вірю, що він може мені її повернути. Над містом затих. Останні гуркет-грунт.